Bódi Zoltán vagyok a net nyelvész, aki most nem net nyelvész, hanem a műsor házigazdája. Mellettem Polarecki Andrea, a vicek elnökségi tagja. Majd íziben ki fogjuk deríteni, hogy mi az a viccek. Biztonsággal kapcsolatos, is maradunk ezen a területen kiberbiztonsági szakértőnkkel, kereti Artúrral. Hello mindenkinek, sziasztok! És műsorunk videós, tévés, újságíró és innovátor tagja, állandó tagjával egészül ki a társaságunk. Minden kedves hallgatót és nézőt üdvözlök! Justin Viktor. Kezdjük el a beszélgetésünket. Az állandó kezdő a PostModem-mel, ahol ilyen videókat szoktunk mi nézegetni, ami a Facebook oldalunkon van. Száz számra szinkronizálunk, milyen jó hangzik ez. Tajvonon tartották az önvezetés napját, már ilyen nap is van, Arthur Könszneket szólok. Száz darab Tesla autó jön egymás után összeszinkronizálva. Nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha ezeken a képeken a jövő városi forgalmát látnánk. Lemernétek lépni egy ilyen autósor elé, a logos. Énne? Persze. Szerinted mi történne Nem Megállna a... mindegyik, ezt kész. Megállna? Egyszerűen. Persze, megállni. biztosok? Persze, De biztosak? Persze Nem több biztos benne. Hogy ne. Mondjuk az egésznek túl sok értelme szerintem nincs. Tehát hogy így ránézésre is. Ez, ez egy kérdezem így is néz ki szerintem. Viszont az, az nem jutott eszembe, és ez egy nagyon jó gondolat volt ebben, Igazad hogy így fog kinézni a jövő városi közlekedés. halálulalmas halálunalmas lesz szerintem így ránézése. De De jó lesz, jó lesz. Egyébként én mit városi futó, egyébként kiváros, kifejezetten várom már ezt a helyzetet, hogy hogy ne emberekkel ilyen interakcióba lépnem, amikor... Hanem robotokkal? Mondjuk, és hanem mi lesz, a... már csak robotok fognak futni. És te lesz az hát, egyetlen nem ember. <gül> Akkor, Akkor az, az, ne, az összeset le fogom győzni. <gül> nem hagyom magam. Sosem adom fel. Sosem adom fel. Nem tudom, feltűntenek neki nagyon érdekes dolog, hogy ezek hmm. az autók, és nekem is ez volt az első gondolatom, de ezek, eh, szabad így fogalmazni, egy kicsit életellenesen mozognak. Tehát a természetben nincs ilyen fajta mozgás, ahol minden egyszerre mozdul. Ha megnézitek a közlekedés és be inkább a hernyót utánozza egy Aha, kocsisornak a haladásnak. De igen. és most az egyik például ráment a másikra, észrevettem, tehát de, de hogy a, a, a hernyónak a feje meg, a, meg mondjuk az első része az egy helyben marad, miközben még jön utána de, a, igen, a, a farka. Igen, igen. Tehát, de de a időben megáll. Ezek nem így gondolnak. hogy ez mennyire fura lesz, hogy nem így mozognak. Viszont végre időben oda lehet érni mindenhova, mert nem lesz és meg bénázázás. Tehát tényleg, engem tényleg érdekel, hogy mi van adja, mi lesz majd a gyalogosokkal. Tehát meg fog ez szűnni, ez a kategória? Tehát meg fog szűnni a gyalogos? Igen, meg. Miért szűnne meg? Hát, az, lehet, az lehet, hogy esetleg ilyen kis kütyük is lesznek, nem csak gyalogosok. Tehát, hogy rász, és akkor elvisz a valahova, és ilyesmi. És akkor az is össze lesz szinkronizálva nem az, nem az nem összes ilyen Például képzeljétek el, hogy egy gyalogátkelő helyen, ahol Na. már nincsenek gyalogosok és nincsenek autósok, csak önvezető autók Igen. vannak és kütyük, akkor ott például pillanatokat mindenki átérne másik oldalra, azt tudi. Mert mindig lehet tudni, hogy mikor feláll átvisz, gyorsan viszát, megy, minden, tempóban nem csúszik fel senki, nem siet át a piroson, nem ütnek el senkit. Folyamatos jó lesz. Mát, lesz. Ja, csak tök igen. unalmas lesz, Úgy, mint ezek a képek, tehát semmi érdekes nem lesz benne. Viszont biztos ja. lesznek jó autóversenyek. <gül> Ez biztos, igen, igen, ahol kikapcsolják a robotot. Igen. Na, robotok, de a levegőben menjünk csak tovább. Ugye, ugye a drónok és a drónsó biztos emlékeztek rá, hogy több mint egy évvel ezelőtt a téli olimpiának a megnyitóján az ezer drónból álló drón bemutatónak egy részletét mi is láthattuk. Ez most ugyan csak 200 darab drón, de szerintem az az egyik érdekessége ennek a felvételnek, azon túl, hogy gyönyörű, tehát nagyon szórakoztató és szép, hogy a felvételeket is egy drón kamera készítette. Azon túl, hogy ezek a drón bemutatók, drónsók szépek, tényleg gyönyörködtetők, mire lehetne még használni ezeket? lehet -e a kereskedelemben, vagy nem tudom én, bárhol, reklámozásban, vagy... vagy esetleg valamilyen más bemutatókon használni, valamilyen konkrét üzleti cél például. Szerintem az első felhasználás a szokásos módon fog zajlani, mert és ellesük a természettől, hogy mi az, amit drónokkal csinál mondjuk. És sőt, én már hallottam is ilyesmiről, ugye, hogy robotizálják a mezőgazdaságot nagy üzemben. Olaszországban például van ilyen, hogy a méhek pedig például veszélyben vannak, már uh -huh. szegény méhek, olvjuk meg őket, most nem erről van szó, de például, ha, ha ne Isten nem sikerül, azt lehet pótolni drónokkal, akár kiseretű drónokkal vagy ilyen olyan típusú tevékenységet, ahol rajban, Mozoghatnak különböző mm. gépek, és, és erre van szükség. A mezőgazdasági felhasználásnál egyébként a kártevők elleni védekezést szokták mm. használni mostanában, és erre már magyar kezdeményezések is vannak, hogy gyakorlatilag a drónnal megfigyelhető a, raj, a kártevő rajnak a mozgása, és ugye le lehet követni, és sokkal hatékonyabb lehet a védekezés ellenük, hogyha ezzel a technológiával egy beazonosításra kerül. Hát meg gondolom, sokkal takarékosabb is. Tehát nem fújnak ki annyi növényvédőszert, hanem csak pont oda annyit, amennyi kell. Ó, igen, ami jó, de szükséges arra a rajra. Biztonság? Ja, hát szerintem ez így még jobb is, mint ha külön repülgetnek össze-vissza. Legalább mm. összehangolják a kis működésüket, lehet tudni, hogy mikor, melyik, mit csinálsz. Nem, ez itt teljesen rendben van. Mondjuk azt azért tenném, hogy ez alatt egy ilyen nagyon kellemesen szférák zenéje hangulatú valami van, de ez a valóságban nagyjából úgy nézett ki, hogy ott szerintem néhány bagoly szívinfarktust kapott azon a környéken egy négyzetkilométeren belül, mert amit ezek ott zümmögtek, az, az tuti, hogy nem volt egy. Egy csodaszép ilyen, ilyen, ha kellemes zene. De egyébként visszatérő még arra, amit mondtatok. Ez a rajba a repülés ez egy nagyon érdekes dolog, ha már a biztonságot említed, például területeknek, forgalom, forgalomnak, emberek mozgásának a megfigyelése, és nem a rossz értelemben vagy jó értelemben, tehát uh -huh. forgalom optimalizálás szempontjából, vagy bármi egyéből, a rajokkal sokkal könnyebb. Ráadásul azért azt tudjuk, hogy a kamerák azért még nem olyan szuper-szuper-nagyon jók, pláne a minél olcsóbb egy rohony, annál olcsóbb lesz rajta a kamera is, de ha mondjuk ezeknek a kameráknak a képét összekötjük, összefűzik, egy ilyen rajba repülő kameráknak a képét, akkor, akkor nagyon nagy méretű fotókhoz tudunk hozzájutni. Tehát, engeteg, tehát a, általában, amikor egymással interakcióba lépnek gépek, és annak az eredményét feldolgozzuk az adatokat, vagy például gondolját, gondoljátok meg azt, hogy ha mondjuk ezek a drónok mondjuk nagyon széles rajban repülnek végig valami fölött, és ott megmérnek mindent. Hőmérsékletet, levegő összetételt, stb. Lehet, az is lehet, hogy sokkal pontosabb meteorológiai adatokhoz fogjuk jutni Mi Milyen hatalmas? előrelépés volt, amikor már olyan uh, légifelvételeket tudtak készíteni, amelyeket uh, több repülőgép készített nagyjából arról a helyről, uh, és még nagyobb, még szélesebb, még nagyobb felmontású képeket lehet kap tett kapni, és most mindez itt van, ez már nem is a jövő, ez már a jelen, hogy uh, hogy már a drónokkal is meg tudjuk ezt oldani, olcsóbban és sokkal jobb minőségben. Még egy gyors dolog eszembe jutott a felhasználásáról, sokan vizionálják, vagy vizionálták a, a kínai turista csoportokat, akik majd egy ilyen drón oh, rajja fognak oh, valahova, és ez nem lehetetlen, most még egyébként elég komoly bénázás van, meg tartanak is tőle, hogy mindenki a kis drónját reptet de hogyha igen, például igen. egy ilyen turista csoport összehangolja a drónokat, és akkor ott megy húsz ember, és a drónok azok egymás repkednek úgyhogy nem hagyják el azt a kört, ahogy ők mozognak. Az biztonságosabb is, meg kevésbé ijesztő szerintem. Úgyhogy ez, ez jó lehet. Hát nem tudom, azért az utcán, hogy velem szembe jön egy ilyen csoportról, egy három-négy embernek a feje fölött, azért lehet, hogy én még mindig megijednék, de... Na majd megszoknád. Na, e... még igen. Előbb-utóbb hozzá kell el én szoknunk, van. azt hiszem. Polerecki Andrea, a vicek elnökségének a tagja. Mi is ez a vicc? Na igazából azt gondolnám, hogy a magyar megnevezésünk egy kicsit találóbb a nők az IT biztonságban az egyesületnek a neve. Kitalálom Women in IT Security? Igen. Yes. Igen. Igen. Mit keresnek a hölgyek az IT biztonság területén? nem tudom, talán visszakérdezek, mit kerestek a férfiak a forrászatban. Ez is jó kérdés. Tehát, é, én nem tudom például. <gül> én is egyre kevésbé. Jó, de hogy azt gondolom, hogy egyesületként gyakorlatilag bármilyen cél mellé vagy mögé egy szakmai közösség össze tud állni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozza, mint a szakmaiságot, mert bár a tagok nőneműek, ennek ellenére a mentor között nő is férfi egyaránt előfordul. Na ez az, amire tényleg kíváncsi lettem volna még, hogy azért férfiak is beteltik a lábukat Igen, az igen, egyesületben. Tehát, a, a, az egyesületben nem, tehát a tagok azok nőkből állnak, ah. viszont mi... Általános iskolában, középiskolában, egyetemeken minden tagunk tanít, és teljesen nemtől függetlenül, és a tevékenység is, a mentorálási programok is nemtől függetlenek. Tehát itt azt gondolom egyébként, hogy talán a nőiesség itt abban nyilvánul meg a legjobban, hogy... Ha nők összefognak, abból azért általában mindig csodálatos dolog születik azért, mert támogatólag lépnek föl sokszor olyan helyzetben, ahol egy vegyes közösség már nem, és itt ez a támogatás a szakmaisággal vegyítve segíti a fiatalokat abból, hogy ezen a területen előreléphessenek. A biztonság területén a női attitűd az más, mint a férfiaké? Más problémákat vesznek észnek? más kép oldanak meg konfliktusokat? Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést én nem szűkíteném a biztonság felületére, mert ha bármilyen hát, informatikai vagy, az vagy, igen, de, bármilyen informatikai vagy mérnöki ö, szempontból vizsgáljuk ezt az egész kérdéskört, akkor gyakorlatilag ugyanez a kérdés felmerül. Uh -huh. És azt kell, hogy mondjam, hogy más a probléma megoldásunk, mint a férfiaknak, de ez nem jobb vagy rosszabb, csak más. Uh -huh. És sokszor ennek a, a, a, a férfi és a női gondolkodásnak a vegyítése vezet olyan megoldásokhoz, amire egyébként Külön-külön ezek a csoportok nem biztos, hogy képesek lennének. Meg tudod fogalmazni valahogy, hogy akár egy konkrét példán is, hogy mi az a másság a nők probléma megoldó képességében, vagy látás módjában, mm. megközelítési módjában? Most egy nagyon egyszerű válaszot foglalkozni. Azt gondolom, hogy egy szeret. Aha. Ugyanis én, mint biztonság is, és szerintem nagyon sok kollégám fog hasonlót mondani egyébként, nemtől függetlentett férfi kollégák is, azt gondolom, hogy mint biztonság is, mi valahol a bizalom körébe kerülünk bele a teljes szervezetnél. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor a kollégák egy-egy incidens kapcsán más jellegű dolgokkal is fordulnak felénk, és azért ez egyfajta bizalmi beosztását, tesz minket minden szervezetben, és effektíve ehhez kapcsolódóan a női attitűd titűdnek valahol azért mindenkinek azt az érzést adja, hogy egy nő felé, valószínűleg édesanyjánktól hozzuk ez de egy nő felé Aha. nagyobb uh, bizalommal, vagy talán nagyobb uh, nem tudom, érzéssel fordulunk, ha valami problémánk van, és, és hamarabb fognak szólni egy hölgynek az eseteknek a többségében, mint egy férfinek, de ez, ki, ez megint tehát nem annyira nemtől függő, azért szerintem hanem a nevelés. Hát biztos, de egyébként nem tudom kihagyni ezt a lehetőséget, hogy kiberbiztonsági szakértőnk Artúr Ittul melletted. Hogy aki, aki férfi. Aki férfi, egyébként, nevéhez méltóan. Igen, uh, én én egy, egy példával válaszolnék nektek erre, hogy azt biztos észrevettétek már, hogy valamilyen furcsa okból, a furcsát idézőjelbe tettem, uh -huh. amikor be kell, például menekülés van, és be kell mondani azt, hogy merre kell menni, uh -huh. akkor általában női, női hangot, hangot szóval. választanak. Azért, mert ez az egy, az egy természetes biológiai megnyugtatás mindenki számára, teljesen mindegy, hogy egy nőről vagy egy van szó, és azt gondolom, hogy ez szintén érvényes Igen. egy ilyen környezetben is. Tehát mondjuk van egy incidens, mindenki jobbra-balra, mondjuk egy hölgy belép és azt mondja, hogy figyeltek, nyugodjatok meg, meg fogjuk oldani, az egész hogy hangzik, mint hogyha ezt egy férfi hang mondja. Még akkor is, hogyha, ha most, most függetlenül attól, hogy ki mihez ért, kihez ki nem érted, tehát azért itt, itt érezhető egy pozitív különbség, amit szerintem nagyon jó, hogy ki tudtak használni. Vissza a viccekhez, milyen programjait tokalnak konkrétan Éves szinten megrendezésre kerül ez a Bicek Pro prodi a szakmai napunk, amit a felvezető videóban is láthattunk, de saját rvezményből nekünk ez éves szinten ez az egy darab van. Számos konferencián egyébként például az ITBN- is jelen szoktunk venni. Oké, okay, amikor nem konferencián vagyok. vagytok, és nem saját rendezvényt szerveztek, akkor. A szakmai tevékenységetekben a nőkre az... koncentráltok vagy pedig mint a, nők, rá. E, mint a nők. Mint a nők mindenkire. Mindenkire. Mindenkire. Tehát iskolákban járunk, középiskolákba felsőoktatási intézményekben, szakiskolákban, bárhová, ahol egyébként hívnak minket. Nagyon sokszor tartunk egyébként pályaorientációt, mert nagyon fontosnak tartom, hogy szervezettől vagy csoportosulástól függetlenül az IT szakmában igenis hiány van, és ha megtehetjük az, azt, hogy tudatosítással vagy pályorientációval a fiatalokat próbáljuk a szakma felé irányítani, akkor mindent meg kell tenni, és ennek mi is vezér, vagy zászlónkra tűztük vezérelfként, és rendszeresen járunk jó pár Budapesti és vidéki iskolába is azért, hogy ezt is népszerűsítsük, és mondom a fiúk és a lányok körébe egyaránt. A digitális világ érdekes. Az egyesült államok kiberháborút indított az Iszlám állam ellen. É, ám ebből a háborúból én tulajdonképpen semmit nem vettem még eddig észre. Nem figyeltem eléggé? Nem, mert a kiberháborúnak a természete az egyébként, hogy azok az urak, akiket most éppen itt látunk, egyerúak. Kiberharcosok? Igen, igen, ő, ők kiberkatonák, igen, és egyébként tulajdonképpen csak azért vannak ilyen szépen felöltöző, ilyen terep, terepszidruhában, hogy, hogy ez, az egység, Jó, ez, látsz, nem, nem, ez az egység, ez világosan Nem, ez egység, ez világosan látszik, hogy a katonaságnál az egyenruha az egy fontos dolog, ha. attól teljesen függetlenül, hogy most éppen milyen környezetben vannak. Nyilván a, a számítógép gombok nyomkodásához nem lenne szükség ruhának a, a, a felvételére, de mégis abban vannak. Tehát vagy, vagy ellen ilyesmi környezetben zajlik egy ilyen, egy ilyen háború, és azért nem látod, mert éppen hogy a drótokon történik, meg a levegőben, a fejed fölött, az eredményét, a hatását az viszont látod. Például akkor, amikor mondjuk az iszlám állam egyszer csak elveszíti a kommunikációs képességét, vagy nem képes befolyásolni, vagy nem képes előállítani egy videótartalmat, vagy megszakad a kapcsolat mondjuk bizonyos tagjai között kommunikációs kapcsolat. Miben különbözik egy kiber katona egy közönséges hackertől? Na, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a hekkereknek is sokfajtája van. Igen. De hogyha azt vesszük, hogy mondjuk van egy, egy átlag etikus hekker, tehát aki egyébként etikusan dolgozik, sérülékenységeket térképez föl, és hasonlók. Tehát segítő, segítő, segítő szándékkal, igen, igen. Ez, ezért mondtam, hogy etikus. De katonát, illetve egy kiberkatonátok. A a között szerintem az a nagy különbség, hogy a, az utóbbi az, az egy lényegesen fegyelmezettebb, ugye egy parancsláncban gondolkodó katonai logikával gondolkodó módon védekezik és támad. Ugye ennek megvan a megfelelő rendszer, egy doktrinák, ugye, amin keresztül gondolkodik, és Bizonyos helyzetekben, mondjuk egy akció végrehajtása közben, védekezés vagy támadás közben, ez a fajta katonai gondolkodás, ez nagyon sokat segít. Ugye, ahogy a normál hadszintéren, így egy ilyen támadásnál is, például az iszlám állam ellen az, hogy mondjuk 10-20-150 katona egyszerre csináljon valamit, kommunikáljanak egymással, mikor mit csinál a másik, tudjanak egymásról, ezt nagyon sokat kell gyakorolni, és ezt egy átlag etikus hekker nem biztos, hogy végre tudja hajtani. A kiberkatonák akkor etikus hackerek? A kiberkatonák között van ilyen és olyan is. Aha. Például ebben az akcióban az iszlám áll állam ellen, hát az, az történt, igen, az történt. csak ezen kezdve is tudjuk mondani, hogy ez ho hogy néz ki. Uh -huh. Az történt, hogy ugye az amerikai hadsereg, meg ugye egyáltalán az amerikai politikai vezetés felismerte azt, úgy valamikor a 2010-es évek elején, hogy hát bizonyuk nem nagyon tudnak mit kezdeni az iszlám állam kommunikációjával. Először is nem várt módon kezdte el használni a, a, az isis -a. A, a, az internetet, vagyis nem, nem, nem feltétlen támadott rajta olyan formában, ahogy mi elképzeljük a hekerek támadását, hanem propagandacélokra használta föl, kommunikációs célokra használta föl, és ezt nagyon hatékonyan csinálta. És láthatóan az Amerikai Egyesült Államok hátrányban volt. Nem, nem, nem tudta felderíteni ezeket az akciókat, vagy ha felderített valamit, erre jött, erre jött rá a katonai vezetés, és mondjuk lelőttek egy szervert, megállították a működését, mm -hmm. akkor pillanatokon belül megjelent valahol egy másik. Tehát úgy, ahogy egyébként a terrorista szervezetek működnek, ilyen cellaszerűen működtek, csak ez az informatikai térben is igaz volt. És ezeket egy reguláris hadseregnek fölvenni a küzdelmet. Semmi eszköze nincs. a sokban semmi tapasztalata nincs eszköze nyilván. Igen, tapasztalata nincs, nyilván nyilván máshogy kell hozzáállni, és ezért gyakorlatilag a 2015 nagyjából augusztusában megszületett az a gondolat, elkezdtek azon gondolkodni, hogy mit lehetne ezzel a dologgal kezdeni, mert ez így nem működik tovább, hogy egy hét helyen ilyen csapásokat adunk, és ezért elkezdtek kidolgozni egy Oldást, amit 2016-nak úgy nagyjából a, a, az őszi időszakában el is indítottak. És gyakorlatilag, ha, ha most látható is, hogy milyen támadási szinteken mentek végig, ezt gyakorlatilag 16 elején elindított, 16 elindították, 16 őszén elindították, és utána szépen végrehajtották 16 nagyjából novemberében, Feltérképezték a hálózatát a, a, az ISIS rendszerének. Ott, oda, oda, ahova lehet, betörtek, viszont nem csaptak nagy zajt, hanem elhelyeztek különböző kémszoftvereket, nem módosítottak semmit, megfigyelték az otzajó tevékenységet. Ez is nagyon fontos katonai mozdulat, ugye, uh -huh. hogy én behatolok valahova, megfigyelek, nem ugrálok, nem zajongok, nem lövöldözök, nem dicsekszem, hanem csendben vagyok. Felderítők Felderítők felderítek. A pontosan felderitek. Ezért ez is egy katonai felderítés. Szélységi felderítés. Pontosan felderitek. A felderítést azt értelmezem, amit kapok adat, Szokat. Ugye itt is nagyon fontos, hogy, hogy akik, akik ellen éppen az akciót végrehajtom, azok furcsa módon viselkedhetnek, nem is úgy és viselkednek, a meg kell figyelnem. egy Persze, térképet kell rajzolnom az emberekről. ez is történt, ez is történt, és amikor vég, elkezdték végrehajtani az akciót, akkor Aha. egy ilyen térképből fel is raktak a falra egy ilyen két méterszer, egy uh -huh. méteres kapcsolati hálót, hogy ki kivel van kapcsolatban, Szuper. kikinek kinek a kie, és azután, azután indították el a támadást, ez még 2016-nak a, a végén, amikor egyszerre beültek egy terembe mondjuk százan, és egyszerre lekapcsolták az összes olyan szervert, amin dolgoztak a, a, a, az ISIS a, a, a, a, a, a szereplői, egyszerre lekapcsolták, és utána, utána mentek a szereplőknek, és ez, egy, ez az akció mai napig is tart egyébként, amit a, a, a US Cyber Command, az amerikai kiberhadság és az N.S.C. az amerikai, Titkos szolgálatnak a, a titkosszolgálat feje. Gyakor, egyszerre hajtott végre, ilyen se volt még egyébként a büszkék is rá. Nem túl sok van az ezt tegyük hozzá. Hát Tehát a, mai csoda napig is lenne, ugye? a mai napig is zajlik még ez az akció, amiben például olyan dolgokat csinálnak, hogy a, a, a már amíg nem elpusztított, vagy nem megsemmisített célpontokat célba veszik, ezeknek például a mobiltelefonjára elhelyeznek olyan programokat, amelyek megfigyelik ott a működésüket. Okay, nem lehet egy olyan um, parancsot kiadni az ISIS részéről, hogy gyerekek innentől kezdve csak. Buta használunk. Lehet, csak akkor megszűnik az az erejük, ami, ami eddig Aha. volt. Magyarán kénytelenek használni az informatikai erőforrásokat, csak most már összefogott ellenük az Amerikai Egyesült a, a hadvezetése, és, a, és például olyan dolgokat meg tudnak csinálni, hogy lemerítik a telefonokat, olyan alkalmazásokat indítanak, mint a Oppofa. Igen, nem kell, nem kell sok dologra gondolni, de ha ez Aha. szervezetten megtörténik, és valaki és valaki között a kommunikációt megakadályozza, az lehet, hogy elég ahhoz, hogy egy, egy, egy támadást meghiúsítsál. Úgyhogy ez zajlik most, ez az a. Ez az a tulajdonképpen kibertámadás, amit te nem vettél észre, de az eredményét viszont nyilván láttuk mindannyian globálisan. Most arra az ISIS-nek ez a fajta kapacitása tulajdonképpen megszűnt. Kiberkatonából lehet hacker? Abszolút lehet, és ez a mozgás ez két irányú: Az amerikai hadsereg és a, a titkosszolgált folyamatosan rekrutál, mindig hiányban vannak, tehát több ezer ember hiányzik még most is a soraikból. De ugyanakkor az USA-ban is létezik olyan, hogy a privátszféra meg a völgy elszívja az embereket, tehát ugyanúgy szívnak ki az fbi től a cia -től, az NSA-tól, a, a hadseregtől embereket, méghozzá azért a privát cégek, mert ezeket a technikákat, amiket az előbb megbeszéltünk, nagyon jól tudják felhasználni a privát életben, a privát eszközöknek a védelmében. Is. Tehát oda-vissza van mozgás állandóan, katonaságból ki, be, mivel jelenleg a világon több millió kiberbiztonsági szakértő hiányzik már most, ezért uh -huh. tök logikus, hogy mindenki a másik elől szívja el az embereket. Hát ez egy csodás világ egyébként, egy kívülről szemlélve, csak ugye nem, a mi bőrünkre menne. Nem, valóban ez, ez igaz, viszont mindenki, aki most jelenleg azon gondolkodik, hogy milyen szakmával uh -huh. töltse az idejét, azt I ajánlom, hogy ezzel foglalkozzon, mert ebből egyszerűen, ha még belekombináljuk a mesterséges intelligenciát és annak a képességét támadó és védekező képességeit, mindig lesz munka. Tuti. Időutazás következik. 1926-ban járunk, Magyarországon Mezőkövesden készült a film. Az emberek véletlenül egy vasárnapi Isten tiszteletre érkeznek a település templomába. Természetesen mindenki ünneplő ruhában van, ahogy vasárnapi illendő is volt, és egy vágás után már azt látjuk, hogy kifelé jönnek az emberek a templomból. Természetesen ezeket a képeket Justin Viktor gyűjtötte nekünk, és úgy tudom, hogy ez egy holland archívumból származik, Igen. és franciák készítették Magyarországról. Igen. Ezeket a kapcsolatokat te föl hogy hogy a fenébe kerül, Hollandiába, franciák által készített magyarországi film egy archívumban? És hogy bukkantunk erre, mi most rá? Igen, valamennyire kiderült. Ugye ez a The Eye nevű amsterdami filmarchívum, ahonnan egyébként egy 1918-as magyar játékfilmnek a kópiaja is előkerült. Tehát nem pusztán ez a, ez a két ugye, 20 perces De ez kis... Ez egy nem mutatott fiú? játékfilm, csak ugye rengeteg kópia Nagyon-nagyon sok olyan régi magyar, elképeszt Mennyiségbe készültek a filmek a, a ugye második világháború előtt tehát mondjuk, hiszen még az első világháború előtt is, például a Szepes márjáról kevesen tudják, hogy egy híres mm -hmm. filmkészítő családból származik színésznő volt korai gyerekkorában, és az ő papája rengeteg tök jó filmet, én nem, egyébként belenéztem egybe kettőbe fenn vannak az interneten, megtaláltuk, de vissza ide. Tehát Di, Holland Archívum, és a francia patétól került oda. Tehát <coughs> ezek az archívumok én azt gondolom, hogy folyamatosan végzik ezt a apró kétkezi munkát keresik, gyűjtik, mennek utána ezeknek az elveszett vagy, vagy nehezebben felelhető filmanyagoknak, és digitalizálják őket. Ugye, a ez a kérdésem, hogy hogy lép ebbe be ez, a digitalizáció, segít most nekünk? Abszolút igen, és még mindig képzeljétek el, még mindig gyerekcipőbe járt, tehát olyan írtatlan, óriási film archívuma és képi archívuma van az emberiségnek és nyomtatott archívuma van, ami felgyűjt az évszázadok, évezredek során, ugye a, a, a könyvekről is beszélünk, meg a kéziratokról, meg a papírusokról, meg a kőtáblákról, mindenről, hogy még szinte sehol nem tartunk ezzel. Egyébként a digitalizáció itt ugye, ugye nem csak a, a cellulói szalagon lévő felvételeknek a digitáliság formálását jelenti, igen, a Paté híres arról egyébként, a Francia Paté filmintézet, hogy egy egy ma is létezik, és gyártanak játékfilmeket, nagyon jókat. Másfelől pedig annak idején, ugye ezeken a, pont ezeken a magyar vonatkozású kell látszik, hogy kézzel színezték a képkockákat. Ezt képeslapokon biztos mindenki látta, már találkozott Igen, olyan, Igen. ahol ki van színezve, ők filmekkel is megcsinálták, ugye gyakorlatilag másodpercenként 24 kocka, ezt mind ki kellett színezni ugyanúgy, és ez az egyetlen olyan magyar vonatkozású anyag, ever, valaha, ami, ami ezzel az eljárással lett úgymond feljavítva a kor eszközeinek megfelelően. Népviseletes lányokat látunk, szép ruhában, gyönyörű ruhák, és figyeljünk csak a kép közepére, ott van két suhanc, akik egyértelműen reagálnak a kamera képére a két mozdulatukkal, és ha élnek még egyébként, akkor száz évnél is idősebbek, itt pedig szintén ma már száz évnél idősebbek ezek a hölgyek, és egy száz éves szempárt nézhetünk. Hát Megdöbbentő. Itt muszáj, muszáj, elmondanom, hogy idén ünnepeltük a nagypapámnak a századik születésnapját és köszönni jól van. Istenél A Köszönjük szépen. Gyakran belenézek a századéves szemben, és sokat beszélgetünk is a régi dolgokról. Ő, Tényleg ő még emlékezhet ezekre, hogy a, a gyerekkorában ilyen filmek készültek? hogy Néma filmes moziba mert ő leg, legidősebb élő. Pest Szent erzsébet meg lakos, mert ugye akkor úgy hívták, sőt Erzsébet falán született 1919 igen, július 23-án, és a tanácsköztársaság alatt egyébként. Akkor sikerült, igen, akkor sikerült, valóban. Akkor sikerült, és ott egy kertmoziba, E, e, járt némafilmeket filmeket nézett, zongoráztak közben, és még azt is képzeljétek el, de ez csak egy rövid időre, hogy homokos talaj volt a kertmozin, és nem nagyon mentek ki, azt meséli az emberek vécére film közben, hogyha esetleg úgy adagult a történet. De, de most e, több te... is egy... Oké, okay, de visszatérve ezekre a filmekre, azért a rövid bejátszásokból annyi látható hogy néprajzi, kultúrtörténeti érték, az felbecsülhetetlen. Abszolút, abszolút, és én azt gondolom, hogy itt óriási elvégzendő munka van. Tehát én, én magam is gyűjtöm, keresem mm, Na, ezeket a dolgokat. A digitalizáció szerintem ezen a téren is beléphet a, a folyamatban, az mert, az mert ugye többnek kell ennek lennie, ilyen. mint mondjuk átírni a filmeket digitális Igen. formátumra. Itt egy egész folyamat kell mögé, egy digitalizált folyamatnak, keresési, indexelési, folyam. feldolgozási folyamatnak. Hát ugye úgy van ezzel... Ez, hogy a, ezek, film, ezek analóg filmes, tehát Igen. kímiailag rögzített képek. Igen. Gyakorlatilag valahol a 8K, tehát a mai terminológia, azt hiszem a 4K, 8 tehát a 8K környékén hordoznak információ mennyiséget, van olyan tipp is, hogy többet is. Tehát nem is tartunk még ott, hogy úgy igazán le tudjuk világítani mindazt, ami rajtuk van, ami rögzítve van rajtuk. Nem gyakorlatilag, nem, nem. amikor majd a végére érünk, idézőjel bezárva, vagy, vagy, illetve Aha. ugye idealizmus bezárva, ha, ha valaha, akkor majd előre az akkori kornak a és Gondoljátok a el, hogy ugye most arról beszélünk, hogy milyen információ van ezeken a képeken, de ugye ezeken, ezekben még rejteznek személyes információk is, arcok. Például elkezdünk majd észrevenni arcokat, ami itt megjelenik, de megjelent egy másik felvételen is. Elkezdünk megtalálni embereket, a rokonaikat, ugye, az arc és a jellegzetesség alapján, és aztán jön a következő szint, hogy elkezdjük őket digitalizálni még mélyebben, és például valakiből pár ilyen fotó, Alapján összeállítunk egy háromdimenziós mozgó modellt, amit mondjuk felruházunk a kornak, a stílusával, tartalmával, stb. És lehet, hogy valaki a saját ükapjával tud majd beszélgetni egy ilyen digitális avatárban. Fontos azt hogy megszólalt ugye a, a biztonsági szakértő, de most lépjünk csak tovább egy városi környezetbe. Ugye Budapest. Budapesten. Igen. igen, és a hatos villamos ellenkező irányban közlekedik. És te is ismeritek, hogy ugyanígy néz ki most. Igen, <gül> igen. Ez pedig valószínűleg a, valószínűleg a király utca, jönnek egy. mennek a lovasok kocsik, meg az emberek, halászbástja, a, a előkelő hölgyek mutatják a gyönyörű budapesti panorámát, még a régi hidakkal, a régi, Erzsébet. régi Erzsébet híd, és mindjárt, éken, itt van a, a Kockaköves híd. Igen. Tehát nekem, mint az egyik legnagyobb budapesti patriótának de fantasztikus ezeket Igen. a képeket látni. Önletes idő, időutazás. Ugye? Abszolút és hát ugye látjuk, hogy baloldali közlekedés ugye 41 41, meg 27-ben készült, Egyen. tehát még, még észbe sem volt az, hogy áttérjen. Igen, minden ilyen alkalom egy külön kis ünnep és elképesztő, és ahogy mondjátok, hát nekem is mindig az első, az mindig az, hogy belenézek ezekbe a szemekbe, és elveszek a történetben egy kicsit érzelméleten Két nagyon érdekes dolog tűnt még föl ebben az egészben, az egyik, hogy ez is egy olyan felvétel, legalábbis a digitalizáció után olyan lett, amit lelassítottak. Nem sietnek rajta az emberek. Ugye uh -huh. a régi képük a, a minden ilyen fekete film, mint mintha mindenki rohanna, és Igen. ilyen furcsán bőrlesszerűen mozog, itt viszont mindenki megfelelő sebességgel De mozgott. Jó. Ez szintén egy, egy fontos dolog, mert ez a realitásához annyira természetesnek a tűnik. Ugye? Igen, sokkal természetes. Nagyon és jó. a másik, ami nagyon, ami, ami, ami tényleg megdöbbentő, látszott, hogy mennek ugye, a, a, a misére vagy itt a, az Igen. emberek, hogy Körül így tényleg fölöltöztek. Ez nem egy show műsor, amit mondjuk a turistáknak biztosul adhatunk, hanem akkor ez egy, az ott a természetes a viselet. Elővették a szekénybe, fölvették, és így kell menni mondjuk a templomba, vagy így kell menni egy találkozóra. Na hát, hát itt, itt javasolnám gyorsan a művészetek Völgyét, és a várban ugye a, a nagy kiállítást, a, a kék festők jönnek meg. ezek ezek a hagyományok azért még élnek nyomokban, Én remélem, hogy még sokáig meg. Nagyon-nagyon klasszak, nagyon érdekesen. És nagyon izgalmas, hogy egyre több és több régi dokumentumot társz föl. Nekünk. köszönjük szépen. A digitális világról érthetően Ez a postmodem. És mi jön most? Hát persze, hogy a Kütyő Híradó, és. Időközben megérkezett részbetyár Gábor barátunk is, Sziabetyár. Szia, betyár. Sziasztok. szép estét kívánok És Artúr is közreműködik a Kütyű Híradóban, de először. Tettem azt, Így van a nagyon távoli múltból, rögtön ugorjunk előre a nem túl távoli, remény szerint nem túl távoli jövőbe, mert olyasmi következik, ami megint csak ilyen szemfelakasztós, hogy ez most tényleg létezik-e vagy nem. Amúgy egészen végstádium felé közelítő koncepciókat fogunk mindjárt látni arról, hogy a NASA és a szakemberei, a Jet Propulsion Laboratory, az a JPL nevezetű intézete, milyen olyan robotokat tervez, amelyeket amúgy nem sokára tesztelni is fog, mert hogyha minden igaz, akkor összesen hat éven belül indul egy újabb misszió a Saturnushoz, és még konkrétabban a Szaturnusz legnagyobb holdjához, a Titánhoz, és ezek az eszközök, amiket látunk, tulajdonképpen robotok sokasága, ott, ahol egyet látunk, ott valójában több robotot látunk, ezek már mind arra készülnek, hogy 2026 után, ugye még el kell majd tennie 7 évnek, minden odaér az űrhajó, jó, de hogy a 2030 as években ilyesmi robotok fogják a titán felszínét, tavait, légkörét vizsgálni, mint amiket most látunk. Nem tudom, hogy kell egy magyarázat hozzá, hogy vajon mi az alapelmélet, de azt gondolom mindannyian láttátok, látjátok, hogy ö, ö, arról van szó, hogy még... Most nem is régen kérdezte egy Robert nevű barátom, hogy most akkor léteznek tényleg, lehet ilyen transzformerszeket csinálni, mint amilyenek a transzformerszek. És akkor azt mondta neki, hogy nem valójában az a trükk, úgymond az egészben, hogy természetesen, hogyha azt szeretnéd, hogy egy ilyen e, jármű a magát és fegyveré váljon, e, úgy, úgy már nem férne el benne minden alkatrész, hogy mind a kettőnek tökéletesen megfeleljen. Majd láttam ezt a videófelvételt, és e, ezúton kérek Robitól elnézést, hogy őrséget e, mondtam, nem, tényleg létezik egyébként, lehet olyan robotokat csinálni, amelyek átalakulnak és akkor valami más. De azért pedig... a méretezése figyelni kell. Mind a méretezése, mint pedig arra, hogy végülis ez milyen technológia. Tehát, uh, uh, annyiban csak igazan volt miközben beszélgettünk Gróbert barátommal, hogy uh, ez még mindig nem az, hogy az egyik gépből átalakul valami másik gép, egy, egy gép, tehát különböző alkatrészek segítségével egy másik formára alakítják magát, hanem itt például az alapkoncepció, ha láttátok, akkor az az, hogy vannak egységrobotok, most beveszhetnénk kockáknak őket, de történetesen például pont egy ilyen félkör alapú Igen. drónról van szó. Önmagában egy félkör alapú drón az, az egy drón, az mondjuk repülni tud. Ha egymásra helyezkednek, akkor a két félgömb az amúgy kiad egy körkeretet, amely segítségével végül is kerékként viselkedhet a két Még robot. Még követni. És ha meg nagyon sokan kapcsolódnak össze, mondjuk a, a oszal, Ha emlékeztek a focilabda-szerű ábrára, ábrára, akkor pedig Aha. egy ilyen egészen nagy gömböt kapunk, amely lehet, hogy képes mondjuk folyadékok felszínén lebegni, vagy akár a méret egy nagyobb kerékként képes gyorsabban előrefelé haladni, mondjuk például egy homokos talajon, anélkül, hogy ugye megsérülnének a kerekei, amelyek nincsenek is neki, hanem sok kis apró robot van, amelyek mind kompatibilisek, az alapjukat tekintve, attól függően, hogy hogyan állítja őket össze az ember. Ez egy képesztő, legó, De ha belegondoltok, most szerintem az egyik kulcsmondatot kulcs mondott ki, mert ha még, még emlékeztek rá, gyakorlatilag az Apollo programnak az elején még azzal küzdöttek folyamatosan, hogy semmi nem passzolt össze semmivel. Aha. Nem lehetett semmit semmivel sem összedugni, Aha. ami egy űrhajón, ami nagyon-nagyon messze van a földtől, komoly probléma. Például az az az, szóval. a egyik kedvenc Pé az Apollo 13 fűből, de hogyha, de hogyha egyébként megnézzük azt, hogy, hogy egy ilyen helyen például a Szaturnusznak egy holdján ott semmi esélyünk nincsen utána küldeni valamit, tehát ott ezt helyben kell megoldani. És, és ettől zseniális az ötlet, hogy ezeket a dolgokat egységben összekapcsolódó robotokból rakjuk össze, nem fantasztikus. Nagyon jó. Egyébként Artur, ha már nálad van a szó, akkor mit hoztál nekünk, milyen kötyüt? Ja, igen, igen. Hát a, a, a következő, ami, ami, amit megnéznénk, az a Facebooknak egy újdonság. Azt nem mindenki, nem biztos, hogy mindenkinek leesett amúgy, hogy az Oculus, vagyis ez a VR szemüveg, ez már Facebook. Tehát ugye a, a Facebook az, hogy megvásároló. Facebook van? Nem mindenhol. Még nem Sok mindenhol. Éve. Valahol Google van, valahol Amazon van, Ilyen valahol vizetlenül. Ilyen még Ezeket a, ezek, a ezek a a nagy cíns. Igen, ezek a nagy technológiai óriások nyilván felvásárolnak technológiákat, és volt most nem olyan régen egy, egy nagyon hosszú egyébként Mark Zuckerberg és beszédet mondott rajta, egy hosszú bemutató arról, hogy merre felé halad ez, a, ez az egész dolog. És itt te, tekintsünk is bele, itt éppen ő mutat be, egy, hogy ő ja, mondja el, hogy mi okay. lesz a jövő. És, és mi közel a Facebookhoz a tulajdonáson kívül? Majd minden meglátod. Egy ilyen VR szemüveggel, ami egy ilyen okuló szemüveg, bekerülhetünk egy ilyen szimulált valóságba. Az most ne akadjunk itt senkinek nincs lába, ezzel most Jó, okay. túl, itt mindenki lebeg, ez lényegtelen. Így van. Gyakorlatilag egy ilyen színszerű, ilyen second-life-szerű dolgba belépünk, de viszont itt mindenki egy ilyen virtuális szemüveg segítségével teljesen fizikailag beleteheti magát ebbe a valóságba. Aha. Lehet bajuszos, ha akar, lehet bármilyen, amit szeretne, és ami tehát nagyon a posztjaim, fontos, a, telje, a cselekvéseim. Nem csak a posztokról van szó, hanem így gyakorlatilag egymással lehet ebben a, ebben a környezetben interakcióba lépni, Aha. játszani, stb. Persze ezt már csinálták néhányan, és néhányan bele is buktak. Például a Sony, akinek egyáltalán nem jött be ez a dolog a PlayStation-en. Viszont ez az első olyan alkalom, hogy ezt virtuális környezetben tesszük majd meg, tehát VR környezetben lehet ez. Egyrésztről, másrésztről pedig a Facebook már dolgozik azon a technikán, amivel az embereknek az arckifejezéseit is rávetíti. A, erre avatarra. az avatárra, erre a digitális egóra, tehát megszűnik az a határ, ami miatt ebbe a digitális környezetben nagyon nehezen tudunk mit csinálni egymással, hogy nem úgy nézünk ki, mint kint, nem nincs mimikánk, nem lehet látni, hogy éppen merre felé mozgunk, mit csinálunk, mert itt az fog történni, a virtuális világban, amit a valóságban csinálunk, tovább megyek, azt is bejelentette a Mark Zuckerberg, ez egy nagyon érdekes újdonság volt, hogy mit még láttuk a VR szemüveghez tartozó ilyen kis kontrollere amivel meg tudja mondani az eszköz, hogy hol van épp a kezünk, mire mutatunk, stb. Uh -huh. Ez nem túl természetes. Ha valaki igen. már használt ilyet, általában a, a, a, a, a, igen, a valóságban az ember nem két ilyen izével a kezébe mászkál, és így mutogat valakire, hanem a kezét használja. És ez az újdonság, hogy azt ígért, hogy nagyon rövid időn belül, talán fél évet mondott, vagy hónapokat, tehát egy nagyon belátható időn belül, az, az Oculus képes lesz a saját kamerájával, tehát a VR szemeg a saját kamerájával, a kézmozdulatainkat mozdulatainkat felismerni, és a magunkat, a kezünket, a saját kezünket betenni a virtuális valóságunkban. Ez azt fogja jelenteni, hogy így előre mozdítom a kezem, nincs benne semmi, és a kezem fog mozogni, meg tudok vele tárgyakat fogni, rátok mutatni dolgokra, és a következő lépés, amit ha valaki ügyes volt és hallotta, akkor azért benne volt ez is. A következő lépés pedig az lesz, hogy a, a Facebook által talán pár év ezelőtt felvásárolt uh, uh, agyi interfész, tehát agy és a uh, uh -huh. informatika között mozgó uh, rendszer, vagy kapcsolatot emtő rendszernek a beintegrálása a rendszerben. A Facebook azt gondolja, hogy egy enne, ez a rendszer lesz az, ami majd a jövőben valószínűleg, ha nem is kiváltja, de valószínűleg hozzátesz ez ehhez a, ehhez a social media, ez a közösségi média élmény. az azon keresztül, hogy egy ilyen avatárral tulajdonképpen belépünk a rendszerbe, és mindenünk mozog, és mindenki látja, hogy mit csinálunk, a mi minkánkat leolvashatja, és még sok minden más. És a... Egyébként mit gondolsz arról, hogy jó pár játék van, ahol egyébként erőszakos megnyilvánulásokra is van lehetőség, hogy itt folyjon ezen a digitális téren belül ez hogy lesz kontrollára? Uh -huh. Mert azt gondolom, hogy ez, ez még talán egy fontos dolog lehet, és főleg abban a pillanatban, Igen. hogy ugye most már érzelmi interakcióink vannak, Gyakorlatilag kezünk van, tehát hogy ez? Biztos lehet benne, hogy a Facebooknál ez így le lesz vágva, így, így, így keresztül. É, így Mint a lábad, pont úgy lesz levágva, ahogy a, mint a, a filmen a láb. Igen, Igen. Ahogy, ahogy, a, élet, ahogy, élet. Ahogy, ahogy a közösségi média oldalakon sem tudsz uh -huh. ilyet csinálni, itt sem fogsz tudni ilyet csinálni. Egyébként a maga ez a rajzfilmes világ, ez már sejteti engedni, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív, hangulatú, kicsengésű dolog lesz. Itt nem lesz ilyenről szó. Nem Igen, úgyhogy ez, ez, én nem említem, hogy ez jó lesz így. Nem csak a jövőnk, hanem a jelenünk is fantasztikusan érdekes. Ez volt a postmodem. a legközelebbi műsorunk november 5-én jelentkezik, ráadásul a Terminátorral foglalkozunk, amelyik 35 éves és rövidesen újabb filmet is láthatunk. Bódi Zoltánt és az Asztalt társaságot látták.